Jó napot! Ön a heti Meteor podcast hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást! Most megy ki fel a család, úgyhogy nagyon kedvesen elhagyják a lakást, hogy tudjak rögzíteni. Jó, ja, én meg itt vagyok. Ve Verjük bele az első, első topikot. Hangbeállításra szórakozok, szerintem. Aha. Nem. Nem. Jó, figyelj. Jó hang jó, jó lesz. Így van. És energiával, első topik, Ezt te reggel írtad. Yeah. Yeah. Hajd lobog a hajunk. Egy, egy, egy tech témát hoztam ma reggel ezt a Ark böngészőt. Nem tudom, hogy kell mondani. Szerintem mondjuk magyarosan ark Aha. Bár, bőngésző. Bőngésző. É, te használtad? Én uh, akkor próbáltam még ki, amikor, amikor ez még uh, ilyen feliratkozós uh, uh -huh. kelet, invite kód. Amikor még a... underground volt, most meg már egy ah, mainstream. Átmentem mainstreambe, és én követtem azért nem tudom miért kezdtem el követni? de elkezdtem követni azért a tucsukat, és kipróbáltam. A, a... De nem is, ez a, nem is ez a lényeg, hanem te használtad? Én használtam talán egy hónapig én is így rákívántam, mert a böngésző az olyan dolog, hogy itt teljesen belesimul a háttérbe, és így, mint az rendszer nem gondolkodsz aktívan rajta, rá hanem kívántom. Ja. No. És, és akkor, ha valamilyen más, meg innovatív, meg érdekes, így szívesen kipróbálom. Egy jó hónapig használtam, aztán én arra jöttem rá, hogy amikor így böngészni leülök, és akkor használom ezt a Sidebart, meg Külön csináltam ilyen sectionöket, munka, meg podcasting, meg entertainment témában, hogy, hogy rendesen elrendezve legyenek a bookmarkok, mit tudom. Az úgy tök jó volt. De amikor ilyen egyéb alkalmazásokkal van interakció, hogy mondjuk a, az Outlookból, megnyitok egy, egy linket, vagy egyéb ilyen in-app dolog, amikor több ablak keletkezett, arra nincs jó kitalálva, hogy ez hogy működik, tehát az így nagyon egy, egy, egy ilyen frameben akar élni az az alkalmazás, és ha azt veszük ilyen alapértelmezésből gészülnek, akkor ezek az ilyen interakciók, meg mi van, ha több ablak van, meg mi van, hogyha YouTube meg van nyitva az egyikbe, és akkor hát így az nem működött eléggé logikusan számomra, és végül visszaálltam a, a chrome -ra. Tehát ezt úgy érted, hogy több ablakot? Tehát, hogyha command n új ablakot hozol létre, akkor azzal volt a gondjai, hogy több ablakot létrehozással? Akkor így maga a UI koncepció szerintem így összerodik. Tehát nem csak akkor, hogyha én nyitottam új ablakot, ilyen is volt, hogy mondjuk van egy ilyen YouTube ablak, amit nyitok, vagy, vagy mit tudom én, valamilyen szórakoztatás, és akkor Közben meg mondjuk podcast topikokat egy másik ablakban, másik monitoron e, próbálom szerkeszteni, és akkor így, hogy mihol nyílik meg, mi az aktív, mi nem aktív, hova megy a YouTube, mert ugye arra ilyen pop-up, ilyen ha. saját panelje van, az az egyik probléma, és más, másik téma meg, amikor ilyen Outlook-ban, meg egyéb alkalmazások, mondjuk Teams-ben, hogyha az ember az alapértelmezett böngészőbe megnyit linkeket, hogy akkor az hova megy, hova nem megy, hogyan tudod, vannak ezek a temporári ablakok ebben az arkban. Hát amíg egy, egy ilyen operációs rendszer ablakban dolgozik az ember ezzel a szépen elrendezett workspace ekkel meg, meg section meg mit tudom, hogy akkor jó, de amikor így több, több ark példány, meg ablak fut, az így nem, nem működött nekem több monitoron. És adtál neki egy egész hónapot. Tehát adtam de, neki mindegy, még, ha nem is áll, igen. több hetet, hogy bekonfiguráljad, meg ott próbálod működni. De én, én, én, én, én, én nem investáltam bele ennyit figyelj. Én megnéztem, azt mondta, hogy nekem nem nekem való edobós. És abban az időben, ráadásul még olyan volt, hogy ha elkezdett átméretezni az ablakot, akkor baromi lassan csinálta. Ezt azóta megjavították, de. Másik dolog, a ami problémát. még így, így gyakran elgondolkodhatott, hogy ez valahogy így a Chrome uh, ilyen, nem tudom, ilyen account össze van kötve, vagy a Google account és valahogy ilyen rossz érzés volt, hogy itt van ez a ilyen kis cég által üzemeltetett böngésző, ott a jelszókezelés minden integrálva van, belépek az ilyen minden, és honnan Aha. tudom, hogy ez az ARK startup, ezt nem mit tudom én a dél Koreai állam működteti, vagy akárki, és így, ez csak egy példa volt, nem, nem feltételezem, de, tehát így miért ebben az Nem ez nevezzük OpenAI-nak, a Silicon Valley <gül> ja, ja. rosszágot, uh, igen, Mert miért mondjuk... nem az üzemeteti? Na simán igen. benne lehet, hogy egyébként az ő masterplanjuknak a része azó, az az Árk. De aki nem tudná, elmondom, hogy ez egy nagyon hip, fiatal, fr fresh, böngésző, fiatalok csinálják, én megnéztem pár videót a Founder Csávóval, a Founder, founder Ceóval, a fiatal gyerek ez nem fogott meg egyáltalán, de valamilyen mindenki szereti imádja, és a lényeg, amit megfigyeltem, hogy a körülöttem emberek közül a 30 év alattiak a kivétel nélkül ezt használják. Nem Én tényleg? Esküszem. Erről nem is tudtam. Ilyen fiatalos dolog, és mindenki beadja. Chrome alapú egyébként, tehát Chrome Home van rá fűzve egy másik keret. Az a nagy ötletük, hogy ilyen, ilyen oldal, sidebarba kell ott élni, meg létezni, meg Windows Chrome az nem kell, és akkor gyakorlatilag egy ilyen, nem tud megfoghatatlan, tehát egérre kijelölhetetlen ablakot kell valahogy mozgatni a képernyőn, hogyha akarod. A fő designer csávó nate azt követem Twitteren, az ilyen jobbfadókat csinál. Van az egésznek egy ilyen érdekes vizuális rendszere, tudod, ilyen fiatalos, modern, idióta színek, idióta dolgok, lila, piros, tudom. A, egy, egyik érdekes dolog az volt, hogy tudod, az Ártnak az egyik innovációja volt, hogy ilyen uh, color pickert csináltak bele, tudod, <gül> innováltak, hogy milyen color picker rengeteg ilyen apró innováció történik Amit Ami tetszett, ahogy mondom, így jól szét lehet rakni a különböző ilyen workspaces-eket, hogy most a, a céges rendszerekhez a linkek itt vannak, és ugye a link az nem csak link, hanem egy ilyen aktív gomb, és hogyha be van az a tab töltve, ugye, akkor arra ugrik, meg mindenfélét lehet ott manipulálni, rendezni. És azt tetszett talapod, hogy itt szét tudtam, szer szervezni ugye a tabokat, meg bookmarkokat ilyen workspacekbe. Kicsit így nehéz volt követni, mondjuk éppen a céges kontextusban, meg Workspace-be vagyok, és akkor bejut a, a figyelmem elterelés, és mondjuk meg akarok nyitni egy Instagram ablakot, és akkor, tehát, hogy akkor át kell menni a másik Workspace-be, vagy akkor, hogyha véletlen. A munka workspace-ben nyitottam, meg így át lehet drag dropolni a tabot a másikba, meg ilyeneket. tehát így valamiféle gondolkodást igényelt, de az úgy tetszett, hogy így a taxonómiát egy kicsit át, átgondolták, és milyen unalmas már a hagyományos böngészőket használni, nem? Tehát tényleg így, ezek ilyen nem létező szoftverek. Én, én azt, de figyelj, akkor most kérdezek valamit, az iPhone milyen default böngésző van? Hát, szalámit használok, ugye, rajta, de... Az, az de mi van... az Isten, Safari, Safari. De, de azért fölvarakva rá a Chrome is, mert a password managert, hogy elérjem könnyen, ami oda van esetleg elmentve, de Safari-t használok. A password manager az ilyen vállalati, vagy, vagy privát? Van többféle dolog. Van egy részt a van Password, ami az összes ilyen privát, benne van, de én gyakran így, tehát így, kipróbálok szolgáltatásokat, új social platformokat, meg vásárlás, meg minden, és nem konzisztensen minden mentődik el, van password-be, hiába van böngésző plugin, meg, meg mit tudom én, és akkor kell egy ilyen béter hogy oké, okay, ide nem mentődött el, akkor megyek a Chrome-ba, ami elmentette. Ja, meneked a chrome böngésződ? Igen, uh -huh. igen, Ezzel én is ugyanígy szívok. Hogy, és tudod, miért? lett a, meg a kivétel az, hogy én a van, persze, egy szép napon egyszerűen kiexportáltam egy CSV-be, és Aha. hogy honnan kell valami, akkor azt egy Excel-ből elérem. Ezt az Excel-t egyébként egy titkosított, mekkintosos valiumon tartalmazom, vagy használom, tehát nem cleartextben vannak eltároló ezek ilyen értelemben, és... De nálam is a probléma úgy, hogy az én Safari-nak default-böngészőm nekem, Ugye. és nem, még, a, még a telefonon is. És ugyanez a problémám, hogy időnként én egy-két fontos jelszót kiírok magamnak, ö, szintén egy ilyen titkosított jegyzetfüzetbe, viszont az a probléma, hogy időnként bizonyos dolgokat a Safari elment magának. Tud, nagyon Ugye. kényelmesre megcsinálták, és akkor az ember ott tárolja a sok jelszavát Safari-ban. És... Sosem tudom, hogy mi hol van fölírva ebből következően. Uh -huh. ez, ez a password hát ez ilyen, dolog, ez egy, ez egy dráma, hogy. hogy pick -topic, igen. Mennyire, mennyire idejét múlt dolog, ugye? anno egy, egy jelszavunk volt, amit mindenhol használtunk az internet és... elején. Az föl volt írva, vagy posztítra a számítógép mellé. Hát egy ilyen a felest. És nyilván Igen. manapság senkit folyamatosan mindent meghekelnek, nyilván nem lehet kétszer ugyanazt használni, csomó rendszer így rákényszerít, hogy így rotáljanak, változtassanak a jelszót, és nyilvánvalóan innentől esélytelen, hogy bármi megjegyezhető legyen. Viszont, hogyha mindent így kézzel, ilyen el, kódolt CSV-be vagy akármi betárolsz, az azért borzasztó kényelmetlen, mert én tényleg nem tudom, azért hetente legalább, oké, nem feltétlen hetente, de két hetente biztos valami, újra beregisztrálok, és kipróbálok dolgokat, és akkor kipróbálom a dolgokat is. A Safari mencs, az kész. Én csak a fontos dolgokat írom ki kézzel magamnak. Az összes. Csak az a baj, hogy tudod, és akkor jön egy ilyen, hogy a gyerek vásárolt. Playstation-ön valamit, mert nem volt letiltva az képzelde a, a, a vásárlás rajta, és tudott vásárolni Fortnite-hoz és megvette. És akkor utána azon gondolkodtam egy több napon keresztül, hogy, hogy az is nem tudok belépni a Sony Playstation boltjába. Hát az is történt, hogy, tudod, hogy ott, ott mindenféle rendszerek vannak, meg akármik, hogy az ember tudja, hogy most a Fortnite Password kell, vagy Sony Password kell, vagy, és akkor ott ezek hol vannak fölírva. Hát egy uh -huh. dráma az egész. De, de. Büdös kölkök. Az enyémek most a, ja, különösen a legkisebb lányom, elkezdett robloxolni. Ezt nem tudom, nektek így ilyen családi Hát platform. Ön, akkor nem láttad ezt a, van egy ilyen tweetem is, erről. persze, hogy fut. Most, de már át túlléptünk a robloxon. Már, uh -huh. már, már más megy. Fortnite roblox, meg Brawl Stars. Igen? 6 ja, éves a gyerek, és teljesen jól tudja értékelni, szórakozik. És persze a lányaim olyanok, de különös ez a pic, hogy végig magyarász közben, tehát megy a játék, és akkor folyamatosan magyaráz, hogy ezt csináltam, azt csináltam, nézd, hé, tudom én, folyamatosan szakért, mert ugye nézik ezeket a nyomorék YouTube-gyerekinfluenszereket, uh, oh. akik ugyanezt csinálják, hogy játszanak, és tehát nincs egy 0,1 másodperces csönd, hanem folyamatosan pofáznak, idióta módon és a gyerekek nyilván azt hiszik, hogy ez a, ez a proper módja annak, hogy hogyan közben hogy pofázik közben. Megtaláltam időközben a, a, a tweetet, ez, ezt én raktam ki március 24-én, tehát már a Metaul bemásolom neked a show de hol a show ablak? Az hát Hol gíszőben? van? Az argon gészőben. Ide velek, hogyha ezt megtartintod egyszer ezt írta le a gyerek tehát ezen Aha. a ponton nyissátok vele a linket. Roblox ez Igen, ez, ez, a, ez, ez volt a azért. Tehát erre a kérdésre válasz, hogy játszanak a -e Robloxot, igen, és, és konkrétan ö, engem, nem, tehát nálunk az a probléma, hogy állandóan venni akar. Tehát a középső játszik ezekkel, és minden egyes nap, nem téved, ötször odajön hozzám, hogy, hogy vásároljunk neki skineket. Hát, hál' Isten, ez nálunk nem, nem kerül még elő. Ötször. De el tudom képzelni. Viszont a gyerek, ugye nekik ilyen iPad mini, eh, talán még előző generációs iPad minik vannak. Azon szoktak YouTube-ot nézni, meg játszani, meg mindent. de szerintem az a képernyő az túl pici, ilyen roblox -hoz, és akkor az én iPad Pro gépemmel szokott a tamara játszani. És <gül> rettentősen idegesítő, mert az meg mindig így elveszi a, a AirPods kapcsolatom rámegy az iPad-re, hallom, hogy játszik, nekem a céges uh, azt, hívás, ugye, kiesik. Azt ismerem, de nem is az, hanem ők játszanak az ipad en a te, te gondolom, akkor náladok is az hogy te Apple ID-de van belépve, nem? A, ezen az iPad-en, ez az én iPad-em, igen. Az nem, ő nem saját nem. ilyen iPad mini gépeiken, szerencsére a feleségemnek a belépése van, és akkor ugye nézik ezeket az idióta YouTube csatornákat, és akkor persze mindegyikben mondják like and subscribe, és hogy nyilván lájkolnak, like meg subscribe-olnak a feleségemnek az ő kántján. Úgyhogy a YouTube homescreen az így használatlan. De egyrészt, viszont nálam egy olyan probléma jelentkezik, hogy a be van lépe az én, én kontómmal az iPad-re, én a fejhallgatómmal itt valamit csinálok egy számítógépen, és azt történik, hogy ő elkezd nézni egy YouTube videót, és a YouTube videó hangja abban a pillanatban belemegy az én fej a fülesemben. Pontosan ez történik velem is, ez történik velem is. És hallom a hülye játékot, ott pontosan hogy csihipuhi ízé valami. Pontosan ez van. Jó, arra is gondoltam, hogy valószínű csak annyi, hogy eszembe kéne jutni, hogy Bluetooth kapcsolatot kikapcsoljam azon az iPad-en, amíg ő használja, tehát akkor kibe kibekapcsolgatni, tehát így. Jó ez a account szintű ilyen nem kell nekik bluetooth semmire. Lökjük ki. Ezt nem is gondoltam. És a halálba idegesítod, és mindig onnan tudom, hogy ők is játszanak valamivel, amikor átjön a hang az enyémbe. És komolyan mondom, most már így, mindegy. egy. kárkok. Fel vagyok háborodva. De az ilyen családba apa ordít. Kapcsoljátok le! Volt még egy ilyen kapcs szőrmentén a kapcsolódó témám itt az olvasatlan e-mailnek. Képzeld el, hogy végre eljött az időpont, amikor a feleségemnek lefagyott végre a a a, a, uh -huh. a telefonján, mert annyi olvasatlan e-mail volt neki benne már, nem tudom, aztán átéptünk 6 számjegyesbe, hogy, hogy nem bírtak kielezni a, a UX, és lefagyott. <gül> Lefagyott az olvasatlan izén a, a, a telefonja, tehát vártam, hogy mikor fog eljönni ez a pont, tehát, tudod, ilyen 10-20-30-70 ezer, és akkor úgy átmentünk izébe, de már olyan kicsi volt az a szerencsétlen, na minden, nem, olyan nagy volt az az, az olvasatlan badge elző, izé. tehát hogy nincs az a 300 ezer dollár éves bruttó fizetést kereső számfantasztikói. UX designer, aki erre gondolt Felkészült volna. volna. <gül> <gül> Igen, hogy lesz nek emberek, akik szarnak bele. <gül> akik, akiknek, akiknek nem életük célja az e-mail <gül> <gül> Inbox Zero. <gül> akik, akik nem az Inbox Zero principáljai mentén izé léteznek. Tudod, de hát tök de... megfixálni, ilyen Mark Oles Red Képzeld, de mindent tehát olyan... tenni, aztán a kész. A helyzet addig eszkalálódott, hogy nekem kellett ö, oda mennem a gép elé, és ö, abban állapodtunk meg, hogy január 1 előtti e fogom Mark Oles red -re csinálni. És Aha. ehhez végrehajtottam egy akkora MySQL query-t, hogy lefagyott a Google, de nem viccelek, nem viccelek, tényleg az történt, hogy először is nem engedte, szóval valahogy si sikerült, és uh, kírta, hogy perceket vett igénybe, konkrétan másnap reggelre végzett azzal, hogy mindent olvasott, ráállított a inboxjába, <gül> és, és, és archivált, uh, mert, mert azt is le is archiváltuk egybe a leveleket, és... Uh, és úgy volt, hogy így megfigyeltem, tehát nyilvánvalóan ilyen, ilyen gyenge processzoridős idős készít ebből a Google, meg mit tudom én, de, mm -hmm. de UX, UX pocsék egyébként erre ott is, tehát erre se gondoltak, hogy lesznek mm -hmm. majd ilyen userekeknek, rengeteg e-mailjuk és, és, és gyakorlatilag az történik, hogy az egyetlen módszer, hogy lássad, hogy ott a inbox melleti zárójel a nagy számmal az időnként kisebb lesz pár ezerre. És akkor ez ment, mm -hmm. és másnap reggelre lett kész. És neki... Egyébként na nagyon érdekes, A, hogy vannak igen. olyan emberek, akik teljesen máshogy működnek, mint én. Tehát ezt felismerni, az én feleségem is, tehát nem egy szorongós ember, nem ilyen kényszeres, mint én vagyok, ám elképesztően egészséges, és ilyen... Tehát az, hogy, hogy ilyen badge van szinte minden appban, meg mit tudom én, minden ilyen csatornán, ilyen WhatsApp-ban meg mindenütt olvasatlan dolgok. Egyáltalán nem zavar, egyáltalán semmi szorongás nincs. Én egy ilyen badget látok a, a telefon homescreenjén, és szorongok a tőle. És, és a Telegram például volt hosszú ideig egy ilyen bug, hogy mikor belájkoltak valamit, amit megosztottam a Telegram csatornán, valahogy az, az, hogy én azt megnéztem, azt a lájkolást, így nem távolította el ezt a notification-t róla, egy ilyen mit tudom én, szív vagy akármi notification van az adott csatornán, hogy ott nekem valamit lájkoltak, like és az általában átszkolrozza, akkor eltűnik, és volt egy, ami egyszerűen nem tűnt el, és komolyan mondom hónapokon át őrít őrített engem ezt, hogy nem tudtam kipuczni, aztán egyszer csak eltűnt. De hát, figyelj, de a, a, nekem is ugyanez, és a, az, a legkeményebb notifi unread notification page, ugye a telefonikonom megjelenő pötty szám uh -huh. nélkül, uh -huh. amit nálam konkrétan az idézett elő, de nem ott volt, tehát ott a zöld ö, ikonon, amit ott a fehér telefon uh -huh. készülék, ami már nem, nem is használják soha sehol. Nincs uh -huh. ilyen telefonok, de mindegy azt, azt, azt rajzolja ki az ikon, ugye? Az a telefon ikonod a telefonon, és ö, azon megjelent nekem egy piros karika. És képzeld el, el, hogy bármit csináltam, rebootoltam, így van. Paz, meg belefutottál ebbe? Belefutottam, van egy Maláj színkártyám, amit Malajziában használok, és ott van ez a probléma, hogy ha azt berakom, ott nem tudom a voice t megnyitni, van valamit tudjon Apple-iPhone integráció vele, nincs meg a jelszó hozzá, meg nem is igazán működik rendesen, ilyen félig van rendesen megcsinálva, tehát nem tudom, nem tudom ezeket így lehallgatni, kihallgatni, meghallgatni, és nem tudom így klérezni azt a notification, -t. tehát azt a SIM ki kell venni, és akkor eltűnik. Gondolhatod, hogy megőrülök tőle, amíg Malajziában vagyunk, és mindig ott van az az ikon. És erre rájöttél, hogy Malajziában, hogyha vízét berakod, akkor a nálam is ugyanezt történik, hogyha az megennék, most már tudom, hogy ha egy olvasatlan piros pöty van, az a voicemail-nek a piros pöttye. Igen. De Én ezt research-oltam, meg... nekem így, így Google kutatás volt természetesen. Mert várjöttél? Aha. Aztán rebootoltam, vártam az update-eket, hogy mikor fog -e eltűnni, újraindítottam a telefont, uh -huh. föltettem a update és nem tűnt el sose, és képzeld után rájöttem ugyanarra, amit te kiguglisztál. Többet kellene beszélgetnünk, bazd meg. Yeah, yeah, hogy, yeah. hogy ha bemegyek a voicemail-be, akkor én be tudok menni a sajátomba, akkor eltűnik. -e? Ez volt a megoldás. És utána milyen érdekes, milyen érdekes, hogy vannak ilyen nem kényszeres, egészséges emberek, akik nem zavar ez egyáltalán. Gondold el, hogy mennyi, Na, mennyivel más, másabb a életminőségük. Zavarja őket más, ahogy a pszichológuson mondaná, nem? <gül> ilyen szinten nem. Tehát így nincs ez a kényszeres része a dolognak. Semmitől se ilyen kényszeres. Ez, ez a része nem kényszeres, de mondhatnék az életnek más területeit, ami engem egyáltalán nem csesz fel. Ők mm -hmm. megfeje cseszi, szóval hogy mm -hmm. mindenkinek megvalóan keresztje. De Ajaj, valaki hazajött. Nálunk nem. Itt mindenki rosszik. Nálunk, nálunk. De semmi gond lehet, hogy csak a házvezetőnő, akinek szabadon hát, a van. Úgyhogy, de egyébként tényleg érdekes. Engem, engem nem tölt el Belső feszültséggel az, hogyha meglátom a piros pöttyöket rajta, mindegy, csak úgy, hogy szeretem őket kiizélni, a... kikapcsolni. De hát az általunk ugye használt nagyvállalati teams be is, outlook mindig megjelennek ezek a piros pöttyök, amikor csak annyit ír ki, hogy valami, mit tudom, én, teljesen számomra érdektelen hírt oda beírnak oda a kontent szerkesztők, és akkor még egy e mail kapcsolatban akartam mondani, hogy maga az e-mail, mint, mint ilyen koncepció, hogy ez milyen durván megváltozott az elmúlt években. Nekem szerintem 99,9% a, a privát e-mail akkántomnak, ami a Google-re jön. 99,9% az nem levél egy embertől nekem, hanem az, az mind persze, ilyen olyan. értesítő, hírlevél, reklámok, izé, fog, mit tudom, utazási foglalások, tehát abszolút ilyen notification, inbox, és nem üzenetek vagy emberektől. Ha, vagy ha interaktálsz emberekkel, akkor az valószínűleg, nem tudom, iskolá, iskolai, neked ott történik, a iskolai így szokott lenni, vagy ha valami szervizt igénybe az, akkor lehet, hogy valami emberrel fog beszélni e-mailben ott azon keresztül. Mert az is inkább megy inkább be social csatornán. Ne nekünk Ugye, így jó? van. Nekünk úgy vagy hogy az iskolától ilyen, ilyen newsletter-szerű értesítő jöhet időnként az e-mailbe, de amikor ilyen megbeszélés, vagy személyesen a tanárnő ezt vagy azt akar, akkor az social platformokon megy, nem, nem a az e Tehát az e-mail eredeti funkciója az, tehát majdnem száz százalékig megszűnt. Valami gyerek főkelt, az meg. Új, jaj, jaj, jaj. Too soon, too soon. <kül> Érted? Nem tudok elég korán főkelni. Jaja. Ha, ha még okay, tudunk beszélni, vagy lerendezed inkább? Valaki rohanod fel, de hogy, hogy honnan, meg hová, meg melyik gyerek. <kül> Csak egy ilyen trappolást hallgatok, mindegy ja. Kaki kakire felvétel van. <kül> hogy föltalálják Tegnap egyébként lejött az egyik gyerek reggeli öt órakor fél hat körül, mondtam neki menjen föl, aludni tovább. Föl, mert azt tovább, lejött reggel fél ha mondom, ilyen Jövök. is volt. Te egy konkrétan nem videójátékkal, hanem ilyen játékokkal szoktál játszani a gyerekekkel? Várjál, egy trap a nagyon trappol. Hogy... Ez mint egy horrorfilm jelenet kb. Már a feleségem most elkezdett... Én lépéseket Elkezdett irogatni. Szóval, hogy szoktam -e megmondom uh -huh. őszintén, hogy ritkán, én inkább, hogyha kim vagyunk, akkor ilyen, akkor ilyen aktív játékokat, tehát, ilyenek. hogy labdázás, focizás, fogócska, azt, azt imádják, ilyeneket szoktunk csinálni. Uh -huh. én, én, a, én, én az ilyen társas játékozás, meg kártyajátékozás, uh -huh. meg ilyen családi ízékben nagyon-nagyon rossz vagyok, és engem tőlem mindig Én azt is. látják, hogy a állok, mert nekem ilyen Szinten. álló workstation van. Úgyhogy, úgyhogy, de mindig azzal nyugtatom magam, hogyha egy gyerekre napi 24 órát fordítanék rá, az se lenne elég. Úgyhogy mindentől kezdődöttök mindegy. Én elfogadtam, hogy nem vagyok minden funkcióban a toppon, és ilyen apaként nem tudom, érzelmi stabilitást azt mindenképp nyújtok, ellátom, megvédem a gyerekeket, próbálok beszélgetni velük, bár most még így 6-7 évesen az is kihívás, hogy az ő gondolkodásukhoz passzoljon, amit beszélgetünk, de így játszani én nagyon nem szeretek, hogy leülni ilyen, mit tudom én, mi anyag babákkal, meg kártyázni, meg ilyenek. Ma reggel volt az az ébresztés feleségem, ilyen kórus előadása volt tegnap, Este nagyon későn ért haza, beszégettünk, beszélgettünk, olyan minden, későn aludtunk el, és akkor jött, jöttek a gyerekek, ugye rendes, mint, mint iskolai nap úgy, úgy ébrednek természetesen, és akkor nekem kellett egy kicsit játszani egy gyerek, és annyira nem szeretek így játszani. Tehát ez a babával szerepjáték, meg ilyen teljesen. <gül> Öt éves, öt éves gyereknek való kártyajátékban párokat megtalálni, mindez úgy, hogy holt álmos vagyok. És belegondoltam, hogy van egy csomó jó apa, én is ismerek konkrétan ilyen embereket, akik igenis leülnek, játszanak a gyerekkel, meg elviszik őket oviban, meg iskolában. Hittem én ilyen abszolút aktív, aktív apák, akik így minden ilyen gyerekkel kapcsolatos dolgokban vannak. Tök ilyen értékelem ezt, meg minden, de ezt én így nem, nem tudom vállalni a részemről. Há, vagy nem jön. Igen, szerint az, az az érdekes kérdés, hogy nekik mennyire dolgozós a dolog, tehát hogy mennyire érzik meg munkának ezt az uh -huh. egészet is. Én az utcán is szoktam látni Há. ilyen apákat, akik így láthatóan hát ez... sokkal inkább aktívak, de aztán lehet, hogy közben kurváznak, meg elisszák a pénzt, meg minden is az az egy százalék, Szerintem... amit látok belőle. Így van, egyben ezt akartam mondani, hogy, hogy az ilyen felvillanó képek azok nagyon csalókák, mert uh -huh. hajlamosak vagyunk uh, általánosítani belőlük, és egyáltalán nem biztos, hogy a valóság is olyan. Ez én is elgondolkodtam, tudod, hogyha látok valakit, akkor rólam is adott esetben gondolnak ilyeneket mások. Tudod, és, uh -huh. és valószínűleg az az és a És ha megkérdezzük a, a feleséget, <laughs> akkor hát, jó, van ez, ez, ott, Meg abban rengeteg ilyen bias is be szokott menni, tehát uh -huh. ilyen, ilyen nehéz Ilyen értelemben tudod, van ez a filozófiai gondolatkísérlet, hogy te nem is létezel, mert minden, ami, ami te vagy, az gyakorlatilag nem a teljes kép uh -huh. arról. Tehát, hogy te, ahogy magadat látod, az egy dolog, ahogy téged látnak, az egy másik dolog, de ahogy téged látnak, az csak kevés ideig látnak téged nagyon. Uh -huh. Úgyhogy nem lehet megmondani, hogy te ki vagy igazából. Sen senki nem tudja hogy te ki vagy. Te, te se tudod, mert ugye te csak azt látod, amit a tükörkép mutat neked, uh -huh. meg amit te gondolsz magadról. De hogy mások mit gondolnak, meg valaki. Lehet, hogy a feleséged az elég jól ismertéged, aki veled lakik. És egyébként te belegondoltál már, bazdánk, hogy, hogy tudod, hogy meglátsz magadról egy kamerafelvételt, ami olyan szögből készül, amit sohasem láttál magadról, vagy nem gyakran szoktál ilyen magadról Ilyen szokott látni. néha történni. És akkor, és akkor Van az, ilyen élmények. Ez, a, ez a, Torzomborz rút egyén én vagyok? Tudod, felül egy ilyen kérdésben bennem is. <tos> <urgency> Ugye, látják. amikor... Igen? De mondja, de is de, de, csak utána, utána mondom, hogy mi Csak a <tosPre> az, hogy nekem általában az az élmény, hogy nyilván amikor reggel megállok a tükör előtt, akkor kiegyenesítem magam meg. Nem azt mondom, hogy behúzom a hasam, de így próbálok magamnak vékonyabbnak látszani, mint ami vagyok automatikusan. <tos> <tos> <reactions> és akkor egy ilyen... Ja. Tud, leülök a irodai székbe, hogy kibudjan a hasam, és akkor valaki kameráján, webkemen, ugye mellettem ülő webkemin, meglátom magam, és akkor tudod ez a... Ú, az nagyon isten... gyilkos. Passzett, nagyon gyilkos, és a, én is, én is tehát ilyen a, hajlott hátú. A, a, de, de az, az a... De most mondom tovább, tehát, hogy és a feleségem ezt a motherfuckert nézi, kénytelen nézni, minden nap reggeltől estig. Szegény. És én is, hogy. Én is ezt nem ez, tudom ez, ez mentális sérülést okozhat valakinek. <gül> Közben nem tudom, mennyire hallatszik be, ugye, csak ilyen háttérsztoria hallgatóknak, hogy ugye nekünk ilyen bentlakós nő van, aki van itt egy szobája, itt ugye segít a gyerekekkel, mm. meg takarít, meg mm. és nekik a vasárnap a hivatalos, szabad nap, és akkor az szokott lenni, hogy szombaton este elmegy, akkor gondolom hatalmas partitáim meg minden van, és akkor ilyenkor vasárnap jó későn szokott így szépen csöndben megjelenni, akkor lezuhanyozik, mit tudom én, aztán megint elmegy. Természetesen most jön baromi hangosan zuhanyozni, mikor fölveszek ja. adást, de nem ja, jön, hogy hogy nem szűrődik be. Csak ennél a témánál, tehát akkor gyakorlatilag veretek él igen, ez a személy. Igen, igen. De neki igen. nincs családja? Hát ott van a Fülöp-szigeteken, van már felnőtt fia, meg családja, és hát amit fizetünk neki, annak nagy része az megy haza. A De ő nem egy idős személy, ugye? családnak? Hát nálam pár évvel fiatalabb ilyen 40x. Azért kemény lehet valakinek, hogy azok. Most gondolj bele, egy te neked valaki másnál kell laknod, hogy támogasd a családodat, és, és gyakorlatilag az hát összes ez abszolút időt hardkor, abszolút hardkor. Ja. Nagyon kemény. Hát és akkor Nagyon itt kemény. Hongkongba úgy van, hogy bizonyos országokból lehet ilyen vízumot kapni, Fülöp-szigetek, meg Indonézia, honnan lehet bejönni, és nyilván ilyen szeg szegényebb vidékekről jönnek ezek a nők, és tényleg Ja, nagyon érdekes, nagyon érdekes dolog. Egy hát nyilván én úgy közelítem Ö, meg, hogy itt, itt meg ez iszható, a standard. Nem? Abszolút, abszolút. Hát ugye nem tudom, hat éve, 7 éve van nálunk gyerekek rá vannak, bíz vagy akra meg minden. Úristen. És mi van, én... hogyha aktiválja magát? Tehát úgy értem, hogy, érte? hogy a sejt aktiválódik, a, ezért tehát a... a, a hogy egy ilyen sleeper agent volt eddig, és aktiválódik egyszer ja. csak. Hát <gül> <de nem gül> akkor hogy... nagyon sok jelenetet, itt ilyen százezer számra uh, vannak ezek a nem, nem, kivár, domestic helperek. Ja, ja. Ja, érdekes dolog, nagyon más, és nyilván amikor ide költöztem, akkor fura volt látni, hogy ez a fajta ilyen konstrukció működik, de ugyanakkor így Bizonyos hát, szempontból ugye, ez az, egy... az előnye a hongkongi, meg Szingapurban és Malajziában is így működik, hogy alapértelmezés, hogyha ha nem, nem ilyen nagyon szegény család vagytok, akkor, akkor ez maximálisan alapértelmezés, hogy legalább egy helper van. A Linda egyik svéd upper middle class barátnője, öccse, az szintén ott lakik, ahol te Hongkongban. Uh -huh. És nekik is van helperjük, és képzeld el, hogy a Linda, Apple Middle Class barátnője volt náluk látogatóba. És ezt képzeld el, hogy Svédországban elmegy látogatóba Hongkongba, és megrökönyödve tapasztalta azt, hogy nekik is volt egy helperjük, és ott, de uh -huh. úgy tudod, hogy nem tudt róla, és ott valahogy megjelent ott náluk Hongkongban, és ott azt mondja, hogy ki ez az ember? Ott, ott van valami <gül> kis ilyen kúkszli, ahol ott, ott ott lakik ez a izé. És ott, hogy ott mindig ott nálunk volt valaki. Szobába, ott, szobába, nálunk rendes szobában rendes lakik. Ott, ott, azt hogyha, hogy ott, ott, ott, ott egy ilyen kisebb helység volt, ahova be volt száműzve, vagy nem Igen. tudom, hogy mondjam, ez az egyén. Igen, egy ezt szobába, hívják. Igen, magyar, és, de azt mondta, hogy tehát ilyen kvázi egy ilyen családi dráma és felháborodás lett, hogy és az öcsém ezt támogatja, és, és, és, és, és létrehozta ezt a dolgot, meg mindent, de amit te is mondasz, hogy ne felejtsük el, hogy ott az egész város így működik. Így van. Nem, Tehát ez egy ilyen abszolút olyan, mintha Netflixre fizetnél elő téma. Hát hogy... nem, mert szerintem Netflixre nem mindenki fizet elő, de itt tehát tényleg család van, de és gyerek van, tehát az elenyésző kisebbség, aki Tényleg ilyen középosztály plusz, és nincs, nincs, nincs ez a házvezetőnő téma. wow Na mindegy, abban az esetben egy ilyen izé volt, és nekünk innen nehéz ezt elképzelni, ugye? Elgondolom őszintén, hogy ha 3x pénzt keresnék, mint amennyit most, akkor valószínűleg lenne egy magyar ember, aki, aki itt nálunk meg időnként főzne valamit. Tehát ilyen, itt Svédország vannak ilyen magyar aki uh -huh. akiket úgy lehet ismerni, és ö, többen. És tudod megfőzni a pörkötöt. A Ami pörköt. egyébként még így furcsa, tehát az, hogy, hogy konkrétan megosztani a létteret. Tehát ahhoz már hozzászoktam, hogy tehát nyilvánvalóan ugyanúgy az ember néha egy-egy ilyen pizsomagatjába kimegy, mit tudom, egy kávér meg ilyenek, tehát akkor nem érzem, hogy fel kéne öltözködnöm meg minden, ez így nem zavar már. De amikor ilyen vitás, vagy komolyabb témák kerülnek elő a feleségemmel, tehát akkor ezt Úr nekünk Isten. általában vasárnapig meg kell várni, hogy ezt megbeszéljük. Tehát nem fogunk... fogunk Eset ezt tudom képzelni. és tudom képzelni. Hát ja, nálunk, hát tényleg konkrét, az ő ilyen... ezt majd vasárnap megbeszéljük, ezt mondjuk egymásnak. Ezt én, hát én meg tudnám csinálni, de nekem, nekem, hogy a Linda a feleségem, ő ilyen hirtelenebb természet, hogy úgy mondjam. Uh -huh. És ő reaktív. Tehát ő, ő ha valami olyan uh -huh. reagál. Ami ugye hordozza magába azt is, hogy itt a gyerekek előtt időnként történnek ilyen izék. Felcsattamás. Uh, igen, én meg, én meg hajlamos vagyok visszareagálni. Uh -huh. És tudod, hogy mire jöttem rá? Látok olyan embereket egyébként a környezetemben, akik férfiak és a feleségeik, amikor kicsattannak valamint ott, hogy mi nem tudta ezt idehozni, hogy tudod valamilyen ízét mondanak neki, vagy akármi, és egyáltalán nem reagálnak semmit, az meg. Én és nálam rájöttem, nagyon szerencsés út, vagyok, tehát az előző, előző feleségemmel, meg, meg a mostani feleségemmel is, tehát nagyon ritkán van olyan, hogy felcsattanna rám, és akkor így tehát én jelzem, hogy ez nem elfogadható kommunikációs mód. Oké, okay. hogyan jelzed, hogy nem elfogadható kommunikációs mód? Néha konkrétan meg kedvesem, nem, nem beszélünk így egymással, és néha egy csak idegesebb lesz, de, de ez nagyon ritka. És tényleg én úgy vagyok vele, hogyha mondjuk egy hónapon belül mondjuk négyszer ötször komolyabb felcsattanás lenne, az nekem így kb. válók, tehát ez így nem, nem fér bele. Ezzel még nem is gondolkodtam, mert én átmegyek egy ilyen szumiszív hőrcsögbe. Én nem. Ez, ezt, ezt azért mondom, mert nekünk van ugye, gyerekek beszereztettek kettő hörcsögöt, uh -huh. én egereknek hívom őket, ez már érdekesítőként, de itt egy egerek van az... várjál, és a, az egyik egér úgy volt, hogy azt ráírták, hogy ezek meg elviselik egymást egy kalitkába. Oké, okay. megvettük őket akkor még pár hetesek voltak, akkor mindig össze voltak bújva, tudom, hogy kicsik voltak, és akkor most meg jobban akkor elkezdtek ilyen teritoriális jellegek megjelenni. És a lényeg az, az hogy az egyik terrorizálja a másikat, ott, amely a véresek apart az orrát, nem megint tudom én. És megfigyeltem, hogy odamegy az egyik egér a másikhoz, és a, a, a másik egér, tehát a, nem a buli, hanem akit bullyingolnak, az így a hátára veti magát, és széteszi a lábait, és akkor úgy várja, hogy most mit fog történni tudom, hogy a másikot neki megy, vagy nem. És, én is ez vagyok a mi párkapcsolatunkban. Ott én vagyok kis egér, aki fogja magát, és hát, hogy és jaj, jaj, mi lesz velem? És, és ez szerintem nem jó, mert én egy ilyen... Én nagyon szeretek, szeretek párkapcsolatban lenni. Nagyon szeretek házasságban lenni. Az ilyen tök jó alapállapot alap nekem, hogy megosztani az élményeket, meg megbeszélni a napot, meg mit tudom én. De, de számomra, tehát, és nagyon fontos, hogy a gyerekeknek stabil családi környezet legyen, ahol egészségesen napukával anyukával tudnak felnőni. Ez mind nagyon fontos számomra. Nem tudom, lehet, hogy a korom miatt van, vagy egyéb miatt, de ezt nem tudnám elfogadni, hogy cserébe én folyamatosan megalázkodjak. Ja, Tehát ez így nem, nem férne bele. Hát nem tudom, ezt lehet, hogy eltúzom, és ez nekem a saját issú De van egy érdekes téma, amit most említett, és ezzel rá akarok térni. Megbeszélni a napom. Ez egy tökéletes dolog, mert szerintem te is, meg én is, meg mindenki, aki párkapcsolban él, annak a napjának egy része, amikor a párjával megbeszéli a napját. És akkor tud itt jönnek be azok, hogy, hogy hallgatni, ha meghallgatsz történeteket, akik olyan személyekkel történnek, akiket adott esetben nem ismersz. Uh -huh. Vagy te magad mesélsz történeteket a feleségednek, akiket uh -huh. ő nem ismer, és hogy... Ezt számomra egy érdekes kérdés, hogy milyen szinten kell, hogy része legyen ez egy párkapcsolatnak. Mert nekem tök jó érzés erről beszélni, meg elmondani a gondolataimat, meg a, ahogy hogy érzem a dolgokat, meg tehát kvázi kibeszélni a dolgokat. De Aha. abban nem vagyok biztos, hogy ezt ő is szívesen hallgatja adott esetben. Hát figyelj, ha annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy én mondjuk az időm egyharmadába, vagy lehet, hogy a felében is utazok, tehát nem vagyok otthon a feleséggel. És azokon a napokon is, meg egyéb napokon is, én így naplózni szoktam. Tehát egyrészt van egy ilyen kis utazós naplófüzet, amiben napi szinten beleírom a főbb történéseket, hogy mit tudom én, volt egy jó ügyfél megbeszélésem, vagy éppen az, hogy retteltesen megalázott az ügyfél, vagy mondjuk egy jó fotósétát sikerült, elmentem futni, beszéltünk el, hogy azokat is így Jegyzettem, és akkor heti egyszer legalább, a, ugye úgy van ez a utazós naptár, hogy az egyik oldalon a, a nap, hét napra id lebontva, és akkor van egy ilyen, mellett egy full üres oldal, ahova meg így narratívát be lehet írni, és akkor hetente egyszer, szombat vagy vasárnap, akkor leírom, hogy mik voltak egy a fő kihívások, hogyan érzem magam, meg mind gondolkodok, meg mit tudom én. Mert ezt így ha. valahogy ki kell rakni, és ha nincs, nincs ott a feleség, és mondjuk nincs minden egyes helyszínen feleségem, <gül> és nem tudom ki, kinek panaszkodni, arról beszéltünk, hogy a jelenlegi pozíciómban, tehát nem fogok neki állni panaszkodni kollégáknak, az már egyszerűen nem fér bele. Na mindegy, csak. A, a feleségemnek persze belefér, előtte nem kell, izé jó De nem azért, képet. de, de, de mi, miért ő, érdeklik ezek a dolgok szerinted? Én is meghallgatom, amit ő elmond, de inkább így kihányja az ember a, a, a dolgokat magából, és akkor így sokkal jobban érzi magát utána, és könnyebb, hogyha egy személynek mondod, és az ha látja, hogy nagyon ideges vagyok, meg minden, akkor megölelget, meg mit tudom én. Tehát ezt így jó valami. szinten. Van, igen, de, de az a baj tudod, hogy nagyon könnyen le lehet szaladni olyan ízébe, tudod, hogy hogy ez, ez, ez, ez a processingnek a része, uh -huh. és szerintem erre kapcsolatok rá tudnak menni, mert úrvára nem érdekes egyébként, hogy a adott esetben... Hát én egy a... ilyen tíz perces dologról beszélek egyébként, hogy én vannak... beszélek tíz percet, ő 10 percet, és szerintem ez, ezután mindenki jobban van. Vannak, vannak emberek, akik, tudok, akik ezt, nekik a, a, a működésük, funkcionalitásuknak a része kell, hogy legyen, hogy, hogy tehát úgy dolgoznak fel, tudnak feldolgozni a dolgokat, hogy alkolnak a másikról otthon. Tudod, Aha. hogy már megint ezt mondta meg, tudom én, és úgy nézett rám, és akkor így, tudom én, is, tudod, ez a negatív, toxikus gondolkodás, az nagyon sokaknak fontos, hogy meglegyen, mert egyébként nem tudnak működni, és szerintem, szerintem ez az a dolog, amit ami egyébként érdekes, amit mondasz, hogy lehet, hogy ilyen journaling módszerrel lehet, hogy ennek elejét lehet venni, és aztán ki fogom próbálni, kurva anyag. én, Ez én ezt akartam volt. is, gondolkodtam is, hogy milyen összefüggésben érdemes erről beszélni, de én nekem van három dolog, ami így radikálisan jobbá teszi a minden napjaimat. Huh. Az, egyik, az egyik az, hogy mindig, mindig, mindig sokkal-sokkal jobban érzem magam, ha elmentem futni. Ezen a héten eddig háromszor sikerült, még a mai napban is lehet, hogy bele fog férni. Tehát az, hogy futás borzasztóan segít, nagyon, sok, nagyon sokat javít a mindennapokon. A másik, hogy most megint olyan módban vagyok, hogy mondjuk szombat éttermi ebédhez meg, megiszok egy sört, mert az jó esik, de többi napon nem fogyasztok semmi alkot, teljesen sokkolóan meglepő módon jobban érzem magam este, jobban érzem magam reggel, ki volna. Ugye harmadik, meg tényleg ez a naplózás, hogy legalább napi szinte egyszer leírom, hogy mit tudom én, mik voltak a fő dolgok a napban, aztán meg egy heti egy ilyen brain dump, egy, egy oldalnyi szöveget kiírok, és amikor nagyon nehéz heteim vannak, meg nagyon az, nehéz helyzet van, akkor ilyen sok-sok dolgot is egy másik füzetbe leírok, ez az. És ezt soha senki nem fogja elolvasni, sőt, össze is téphetném, de leírtam magamból. És ez a három dolog radikálisan jobbá teszi a napjaimat. Nem, ez a, ez a, ez a, ez a, ez a journaling, ez izé. Én képzeltem, hogy embereket föl szoktam hívni. Uh -huh. Fölhívok embereket, passz meg. És ezt a, ezt a naplózást, ugye nem írom a plastikot. <gül> Régebben a plastikra írtam ezeket, de följog embereket, és elmondom nekik ezeket az izéket, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hát, amik így tudod, így ezek a és, és sokkal jobb lenne, hogyha egyszerűen fognék egy napot. Sőt, találkoztam valakivel egy ilyen, a gyerekek kapcsán, ott találkozó szülőkkel, és az egyik szülő, képzeld el, tök érdekes, ő egy ilyen filmrendezővel dolgozik, elfejtettem, hogy most ezt hogy hívják pontosan, és képzeld el, hogy egy Dániába dolgozik egy filmrendezővel, és abban segít neki, hogy a filmrendező rendszerezze az ilyen típusú gondolatait, és ezt úgy csinálják közösen, hogy minden nap gyártanak egy artifaktot. Uh -huh. Tehát ilyen, ilyen naplózás szinten történik ez az egész dolog, de van egy ilyen kötött formátum, hogy egy ilyen uh -huh. kis könyvet készítenek, és minden könyvnek egy lapját ők elkészítik aznap, és megírják, uh -huh. hogy mi, mi álljon azon a, azon a lapon ami az adott napi történsek, vagy, vagy nem tudom, az adott téma, amit feldolgoznak, arról szól, tehát készül mondjuk egy filmhez valami research, és minden nap generálnak egy artefaktot, ami egy meghatározott kicsi méretű akármi, és egy my little book lesz a végeredmény belőle, amit összekötnek, és lesz egy ilyen könyv belőle, és állítólag maga ez a process eredményezi a jó kimenetelt Uh -huh. hogy ezt csinálod, és, és, és minden nap készítesz ilyen artefaktot. Ezt a, a naplózást dolgot nekem az, az indította be így aktívabban. Korábban is csináltam időnként így kampányszerűen, de a, még tavalyi évvégén vettem ezt a Travel Diary, vagy Travel Journal kis füzetkét. Van ilyen kedvenc papírírószer boltom Tokióban, ahol mind, szinte mindig vissza szoktam menni. És ennek egy adott formátuma van, tehát tényleg a napi, meg a heti. A napi az egy ilyen pici blokk, amiben csak ilyen bullet listát írok bele, ilyen plusszal, a pozitív, meg negatív élményeket, és aztán a heti az meg így narratív. Annyira jó végig hogy végigpörgetni, hogy most már majdnem a felénél járok az évnek, két füzet a, a, a, az év két fele és majdnem vége van, és végigpörgetem, és minden egyes hétnél ott vannak a napok. Van olyan, amikor beteg voltam, és akkor keresztül írtam három nap, hogy beteg vagyok, nem csináltam semmit, de általában ott van, hogy mik voltak a főbb ilyen achievementek, meg problémák, hogy éreztem magam. és pont a napokban néztem, hogy a heteknek mondjuk a, mit tudom én, 70%-a az első mondat úgy kezdődik, hogy úgy nagyon intenzív hét volt így intenzív időket, és ki... nem is tudom, hogy mit csinálnék, hogyha nem lenne ez a fajta ilyen brain dump. És És figyelj, kidámpolod a cuccot, és visszaolvasod két, két hónap az előtről, két hónap az előtről visszaolvasol valamit, és meglepődsz, nem tudod, hogy így, így, így teljesen távolinak tűnik, nem is érted, hogy, hogy, hogy nem, még, még friss élmény való. ez, tehát, hogyha visszamegyek januárig az is még friss élmény. Tehát ez nem olyan távlat még, de lehet, hogy pár év múlva lesz Mert, valamilyen távlat. De ide igazából azt akarom mondani, hogy a itt és mostban, amikor írod konkrétan ezt a bejegyzést, akkor val valami mind state-ben benne vagy, és később teljesen független leszett a mind state-től, mind state-től, és reflektálhatsz arra, hogy, hogy de nem, de azt akarom mondani, hogy amikor, elolvasol valamit korábban, és már nem vagy abban a mind ben akkor hirtelen összeáll benned az, hogy valóban amikor, amikor vagy és létezzel a mindennapokban, akkor, akkor hogyan cselekszel, miket csinálsz? Tehát nagyon sok önfle, önreflexióra Arra segít. Arra mindenképp jó. Sőt, már mikor írod az adott heti ilyen narratívát, akkor is így előkerülnek ezek a dolgok, hogy vajon miért így reagálok ezekre a dolgokra, meg miért így, így gondolkodok van, ezekre így a dolgokra. Már real time érzed, hogy miről van szó, és, és reflektálsz. Szóval nagyon hasznos, és mindenkinek javasló. szeretnék, majd el kell küldöned, hogy melyik brendet használod, mert én nekem, tehát itt sokfajta megközelítés. én valaki -e valami nagyon egyszerű izé, kéne, amit ad így fölütök és akkor csak úgy tudok beleírkálni, nem kell formátum, meg process, <hül> de a, a, amit akarok mondani, hogy a plastikot, említettem ezzel kapcsolatban, és, és az Ingen. valóban egy ilyen, ilyen hasonló dolog volt nekem, hogy nyilvánosan kiraktam meg mindent, abban az időszakban, de szerintem nem dolgoztam fel ott sem mindent értelemszerűen, tehát ott a médiakészítés, csinálás tett a végeredmény belőle. Igen, ezt javasolnám még eléggé egyen... elválasztani, hogy mi az, amit... Zsurnál, amit az, igen, mi az, az, az teljesen amit privát. Content, meg mi az, az, az ami élmény. Tehát én, én szerintem egy ilyen zsúrnát az nem annak nem azért írott, hogy ahogy te is mondod, hogy össze is de igazából nem kell összetépni, mert magadnak jó, hogyha visszareflektálsz dolgokra. Igen. De hogy ezt igazából teljesen privát valaminek készített, csak saját magad mental processing történik, ilyen és olyan módon. És hozzátenném, hogy van egyéb jegyzett füzetem, és egyrészt van egy ilyen teljesen egyszerű füzetem, amiben az ilyen munka jellegű taskokat vezetem, ja. meg meeting notes, van egy egészen más kicsi füzet, amit akkor használok, amilyen fotóprojektjeimmel kapcsolatos gondolatok, hogy címek, meg struktúra, meg ilyen skecsek, hogy mit akarok összerakni belőle. Tehát ezzel kapcsolatos gondolatokat egy másik füzetbe vezetem, és például azt a füzetet, ha mondjuk egy fotóprojektbe így bele akarnám fényképezni a lapot, az nem Jaj. lenne gond, mert abba csak olyan dolgot írok, amiatt arra topikra vonatkozik, nem azt, hogy mennyire idegesített az ex főnökön, vagy mit tudom én, ilyesmi. Az mennyire a, a darálóban hát ez, ez, ez, nem. Nem, ez, ez, ez, uh -huh. ez, egy, ez, egy, ez egy teljesen más m, valami ebben uh -huh. az értelemben. És tudod, hogy mi hiányzik még a, a, a felsorolásod, a listád volt az a három dolog, amire az értménység. Van még egy negyedik dolog is, amit én magam sem végzek, de, de biztosak benne, hogy, hogy, hogy, hogy működik. Meditálás, ami egy ilyen, tudod, leülsz, és 15, berakod a timert, lehet egyébként ez 45 perc is, akkor még jobb. 45 perc az nagyon kemény, de mondjuk 15 perc. 10, figyelj, figyelj, nem mondok sokat, 15 perc. Beindulsz egy timert, 15 percig lehunyod a szemed, és nem akarsz menni sehová, nem akarsz foglalkozni semmivel, csak hagyod magad és vagy. Na ez a dolog, ami legalább tízszer mondjuk az életem során így megpróbáltam, ebben belemenni, és soha-soha nem sikerült ilyen apokkal, meg mindenféle a módszerrel, nem én, nem tudok, én, én ezt nem, nem tudok kikapcsolni. Nekem ez az élmény, amit a meditálás kapcsán olvastam, meg hallottam másoktól, nekem ez egy lazább futás, 30. perce körül kezd beindulni a fejembe ez a, ez a fajta ilyen kitisztulás meg meg a lépésre figyelés, meg mit tudom én, nekem az csak ilyen mozgásban, tehát itt leülve, vagy mindenféle pószval próbálkoztam, így nem, nem tudok nem nem kikapcsolni. De, oké, okay, abszolút értem, de ez csak egy ilyen reflex folyamatnak látom, mert próbált ki azt, és, és csak, csak ezt, ezt az exercise t csináld meg, hogy fölhúzod az iPhone 10 percre, én ezt egyébként kipróbáltam Főzze az iPhone 10 percre, hogyha nincs otthon senki, és az a feladat, hogy Ilyen kb. Amíg, amíg ez a, a timer nem fut le, addig csak ülsz, és nem is mozgatod magadat, hanem csak egy pozícióban ülsz, lehújt szemmel, és nem csinálsz semmit. Tehát a feladata az hogy semmit ne csinálj. Csak üljél 10 percig. De Tényleg, semmit ne csinálj. De ne is gondolkodjál, vagyis akarjál izé, ne, ne. Csak hogy üljél nyugodtan lehúnyd szemmel, 10 percen keresztül, és figyeld meg, hogy mi történik. Tehát, hogyha azon kezdeszek gondolkodni, hogy kell mennem valahova, vagy, vagy, vagy föl akarok állni, és valami kávét akarok főzni, mindent, ezeket a gondolatokat, ezeket figyeld meg, hogy mik történnek, milyen gondolatok jönnek ebbe a 10 percbe. Én, én ezt mondom, tényleg próbáltam sokszor. Nekem körülbelül 10 gondolat megjelenik a munkámmal kapcsolatban, a projektjeimmel kapcsolatban, család, párkapcsolat, tudom, tehát millió gondolatom van, nem, nem, nem az, hogy így lecsillapodik az agyam, hanem, hanem csak beletolul számos gondolat. Amikor mondjuk futok, És... fél óra után, ezek úgy nagyjából el tudnak valamilyen szinten menni, de kell Na, a fél óra de, hozzá. De akkor most mondok neked valamit, mert én azt érzem, hogy a futással te ezeket a gondolataidat, igazából a hangerőt tompítod le, vagy jutott, így dampeningeled uh -huh. lefelé. Tehát ez a fizikai aktivitással lesz íze... Viszont hogyha, hogyha leülsz, akkor az arra kényszerít rá, tehát hogyha csak ülsz és nem csinálsz semmit, az arra kényszerít rá, hogy ne engézzeljél a gondolatokkal. Mert egyszerűen nem lehet velük engézzelni. Tehát igazából a probléma az ott kezdődik, hogy az ember engézzel a gondolatokkal, hogy elkezd rajtuk gondolkodni. És hogyha rákényszeríted magad, hogy, hogy te csak flanőr vagy a saját életedben, de csak megfigyelő vagy, és nem akarsz engézelni a gondolattal, hanem csak leülsz, és most nem érdeke, 10 percen keresztül nem fog semmilyen gondolattal engedselni. Akkor rájössz arra, hogy el kell, el kell engedned a dolgokat. Ak akkor muszáj elengedned, megkülönben különben fészkelődni fogsz, és fölállsz, és nem, nem de, de, de hogy, hogyha rákényszered magad, hogy ne akarjak Semmit sem. Igen, jött egy gondolat most a cégén, hogy valaki ott izé. De azt mondod magadnak, maga, hogy jó, de most én ezt nem, nem ugrok fel erre a vonatra. Én most úgy döntöttem, hogy most csak megfigyelő vagyok ebben a tíz percben. És elkezdenek uh, csillapodni egy idő után, de figyelj, 10 perc nem is sok idő egyébként, és szerintem azon belül ez megtörténik, és utána pedig az, az, az, az, az, az, az fog történni, hogy rájössz egy csomó mindenre. Tehát ilyen egy oda izé. Doktor Menhetten a Marson, kékben leül, és megvilágosodik. Ez megtörténik, és ezért 10 percen belül ezt állítom neked. Főződ az órát próbált ki, 10 percen belül. Oké, rendben. Most. Csujjá, tudod, mit kell csinálni? 10 perc nem nem ne verezted rá a, a szájlensz kivágót, hanem tudod <gül> ne, ne ezt össze meditálással ezt, ezt, a ezt, ezt, ezt, ezt egyébként meg lehetne csinálni, tudod, hogy online real-time meditáció podcast. <gül> <Egyek> <gül> együtt, együtt leülünk, és akkor figyelj, óra indul, és verset petítálunk, hogy kinek jön hamarabb az. Én már ott vagyok. Én már megvilágosodtam. Neked, neked már jó, Neke. Szerintem jó pofa lenne egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen meteorozás. És akkor, és akkor lehetne, és azt mondod, hogy igen, együtt meteorozunk. Figyelj, előrébb hozom akkor ezt, ezt a következő témát, amit te be, de nekem is feltűnt ez a Daylight Computer, mert szerintem valamilyen szinten Technológia témában van. Technológia, technológia, de egy ilyen chill technológia akar lenni. Ez, a, ez, ez nagyon ez egy ilyen tablet jellegű dolog, ilyen i-ink tablet jellegű 60 dolog. Hertz, 60 Hz-es i-ink. Ami, ami szeretne nem olyan világos lenni, meg nem olyan színes lenni, sőt nem színes. És mégis tudsz jegyzetelni, naplózni, olvasni dolgokat rajta. Taszkokat vezetni, meg mit tudom én, de, de nem egy ilyen Facebook az arcodba, pörög YouTube másik ablakba, TikTok a harmadikba, hanem, hanem ilyen chill módon. A websájtjuk az borzasztó idegesítő, mert így scrollozni kell, hogy megjelenjen a kontent. Agyon dizájnolták. Agyon dizájnolták. De a, a chill <gül> izé, eszköz az valamilyen szinten vonzó. Hallgatók ilyen i-ink e telefonméretű méretű ilyen olvasó cuccot is belinkeltek a Telegram csatornán. Az is valami ilyen szintű dolog, hogy i-ink e és Android fut az eszközön, de nyilván nem úgy fogod használni, mint egy telefont, mert fekete-fehér, meg i-ink, e meg nem pörög, meg mit tudom én. De a feladatod el tudod látni. Ha most lenne egy olyan telefon, és lehet, hogy van is egyébként, amin futna a szöveges és képes üzenetváltás Whatsappon, meg Messenger, hogy a családdal a kapcsolatban maradjak, illetve a naptárom ott lenne rajta, és mindez ilyen e-ink alapon, és mondjuk a céges autentikátor is futna rajta, akkor lehet, hogy kipróbálnám, hogy pár hónapig azt használom, és nem a hiperinteraktív telefonomat. Neked vonzó ez a daylight dolog? Uh, megnézném, de nekem nem okoz problémát a notifikáció hadsereg az életemben. Mm -hmm. Tehát én, én, én, én meg vagyok a izével, semmi gondom nincs vele. Ez a website, amit összedizájnoltak 300 ezer brutton, Számfantasztikoba, ez egy használhatatlan szemét kurva anyja. Komolyan? Scrollozhatatlan, használhatatlan szemét. És le kéne törni a kezét annak, aki ezt csinálta. Így És van. hogyha a termék elven, is ez lesz, mint ez a, a website. Elveni tőle az meg a vegetáriánus az ebédjét. Azt nem, hogy elveni. Figyelj, figyelj, egy bocsánat. Nagyon szolidon fogalmazol. elven az látét, kibaszom a kezéből, bazd. <gül> <oda>. Megy mindenfele <gül> a, a gabonalé. <gül> egy egy tockós stadói, <gül> Mi volt ez? Vagy <gül> <gül> a fiam, fiam mondaná, egy svédű tudod, hogy hívják ezt? Lavett. A azok, kap egy lavertet, azok. Annak akkor a figyelj, azok. Legutolsó képernyőjött, Order Now belerendelnek WebGL kontextbe egy ilyen grádiest, ami mozog, meg. Uh -huh. Hát ezt nem hiszem el. De scrollozni nem tud. Hát ez kéz van. Figyelj, hát, persze, mert a szövőben írták a scrollozástot. Fölültek a scroll eventet A bal van egy order now, próbálom húzni, egy ilyen izi, mini mappel próbálom reggelni sehogy nem működik. Uh -huh. 300 ezer bruttót elkértek érte az. És az csak egy designer. Uh -huh. Na, de figyelj, és ez semmi. Megkattintottam azt, hogy order now link, figyelj, ez próbált ki ezt az exercise-t, oda bemész a show uh -huh. ott van az, hogy, hogy daylightcomputer.com Per uh -huh. kárt. Kattintsd azt meg. Rákattintottam. Kíváncsiak ezt ez Safari ízé. A Daylight, mert van egy nagy X fönn a jobb Aha. felső sorokban. Azt mondom meg, mi történik? Visszajön a Home. Figyelj, safari bezárja az ablakot. Ezt nem viccelek. Ne hülyeskedj. safari a default böngész, hogyha megnyomod azt az X-et, bezárja a tabot. Azt nézem, hogy az első scroll event, az nem scrollosz, hanem van egy ilyen animáció, hogy a napfény meg az árnyékok elmozdulnak először. Aztán az besötítik, aztán elkezd el azt scrollozni. Ez, ez a, megnézték az Apple-nek a webszájtjait, és akkor akartak ők is egy nagyot durrantani, de ahogy mondani szokta az Péter, nagy fingásnak beszarás lett a vége. <gül> de, hát ez Figyelj, vissza, hagyj vissza, maszkulin irányba. de hozhatod a, a topikot is. Hoztad. Hozd a topikot is. Nem szóval... lehet kijelölni a szöveget, bazd meg. Ott van. Ki akarok jelölni, ott nem lehet kijelölni. A UX is, megfejtés. A View Source, Developer Tools, mit tudom én, majd ki És ahol a kékszínű nő meg van, hogy a, a kék színű nőnek a, a háttér kék színű, és van ott egy nő, akinek a haját az árnyékra rámaszkolják, mert külön van a két layer tehát ezt megcsinálták. De ugye érted, hogy ez egy ilyen hát, aspirációs meg. dolog, hogy aki rámegy erre, és egy olyan típusú ember, aki feszült egész nap a azért, laptop előttől a munkájába, villódzik a youtube -a, az arcába, mit tudom én, és szeretne egy ilyen más ember lenni, egy olyan ember, aki meditál, ugye, és nézi a naplementét az ablakon át, és így az ilyen a sar sarokba, ott ilyen kis azért, anyag van az ablakon, és akkor ilyen keresztrácsos ízét, eh, eh, hogy hívják ott, árnyékot vet az asztalra, ami fa asztal, és akkor van rajta egy porcelán. Tehát ez egy ilyen Aztán az aspirációs asztal. élet, Labet. ilyen lifestyle-t próbálnak eladni ezzel, nem, nem funkcionitást, meg, Figyelj, meg információt. De Balázs, szeretnék neked mondani valamit. Nekem az a designer. Aki ezt csinálta, ezt a weblapot, az, az meg ne adjon ezt semmi meditációs, sem, a vízé, no techizék, kurva anya mert azok nem lesznek rá képesek. Én es esküszöm ezt. Te, amit te mondtál, hogy vegyél zsurnált és kezdj el írni, az többet ér, mint, mint egy ilyen tablet. Az biztos, az biztos. Ez az egész tablet, e oké. Okay. És, és megnéztem, ott a, a Founder, kirakott egy ilyen screenshotot vagy nem tudom, valahol láttam ezt ott, hogy, hogy milyen appok vannak rajta, és akkor természetesen a, a stack, az alábbi, notion, timer. No, notion van rajta, meg, <gül> meg tudod, kiválasztottak pár ilyen distraction-free izé, appot, amik erről híresek és akkor izé, ezt így képzelik el az Otli-val a kezükbe, ott fantasztikóban. Ez, ez, ez, ez a meditáció, de nem, a heti ort kell hallgatni, ahol meg tudod, hogy timert kell berakni 10 percre, és zsurnát kell írnod, és, és, és kész, és, és nem lesznek gondjaid a úgy hogy ezt a terméket, ezt az böngészővel együtt, én szerintem ki lehet lőni az űrbe. Okay. Nem, a websitejuk, website-jukat kéne ki egyébként. Én, én... Na, hagyj hozzam vissza a macsóba. Akciófilm, akciófilm szekció. Nem tudom, ebből a három filmből, amit ide felvettem a Sónócba, láttál-e egyet akár? Ron azt az érdekesnek tűnik, de nem láttam egyiket sem. Szóval az elmúlt, nem tudom, három-négy hónap során került ez a három film a kezembe, és egyrészt furcsának találom, hogy mindegyik hasonló struktúrájú, meg gondolkodású címmel indulja időrendben visszafele, van ez a Beekeeper, Jason Statham film, ami, ami ez évi, akkor tavaly évvége fele jött ki Aaron Eckhart, The Bricklayer című akciófilmje, és 2022-ben meg Ron Perlman, The Baker című filmje, mindegyik B-vel kezdődik, és mind a három egy ilyen, azt próbálja lehozni, hogy van a, a nyugdíjba vonult a, ilyen, mit tudom én, Ügynök, pérgyilkos, gyilkos, mit tudom én, CIA szakember, akinek a kór kompetencia az a gyilkolás. <gül> <gül> és mindegyik megcsömörlötettől így spirituálisan, és inkább egy ilyen rendes férfi munkát, szakmát kimaxolnak. ugye a méhész, meg kőműves, meg, meg pék, ugye ez a három szakma. Egy, egy film narratívareire visszajönnek a gyilkolásba? És nyilván valóan... A szakmájukban? Ez a fuck and find out narratíva mindegyikben, hogy valami külső erő, ajjajjaj, megjött a csalás. valami külső erő, mit tudom én, a gangsterek, meg, meg a, a, a cyber fraud emberek a b ben meg a mit tudom én, milyen ügynökök jönnek, és fuck and find out uh, és érdekes, hogy ez a narratíva, hogy jó, nyilván előfordul, hogy ugyanaz a téma, hogy mit tudom én, uh, ugyanaz a téma megjelenik egy éven belül, mit tudom, egy-két film, de hogy három ilyen film, három akciósztárral, mindegyik B-vel kezdődik, és ez a, az ha. ilyen szakmai dolog, ez nagyon érdekes volt. A, a Beekeeper számomra nagyon szar film volt, mert mint Akkor a... Akkor nem nézem meg. Igen? Nem, egyrészt Jason azt ugye nyilvánvalóan ő az a kategória, aki tehát meg se lehet őt ütni, tehát így az egész film során ő csak mindenki mást. E, meg. Te, te, figyelj, mert ő csak Norisba akar átmenni. Ő, ő a modern kor, csak Noris akar lenni, tudod. Nem, le, nem én, én a Csak norris t választanám <hums> egyébként. É, szóval, hogy ő tudod, így nem nagyon sérül, meg csak ilyen kősziklaként e, megy előre, meg ami nagyon nem tetszett ebbe a b Mi az a Kianurívsz? film filmsorozat, ami most ilyen akció... Ilyen... John Wick. John Wick. Az, az, abban is az idegesít, hogy az akció nagyon jó, de ez a mitológia, amit így köré építettek azzal az ilyen titkos szervezettel, meg a, az ilyen... Te, te, tényleg ez, a, ez az ilyen Fantasy, ilyen mitológia, amit kiépítettek köré, ez bugyuta és szar, és nem, nem tudom értékelni. És a B-képer ugyanezt hozza még szarabb ilyen B-movie. Jó, Szinten. azt akkor nem csövezem be. Brikleyer... Baker, Baker, fogok rámenni a, egyébként. A Békert, ezt érdemes megnézni, mert a Ron Perlman, ő egy színész. És maga a történet elfogadható, van benne unoka. Nem, oda, e, nem, nem mondom el. Nem mondom el Azt hogy Csak az, hogy így van valami tét, van valami karakterfejlődés, és, és sérül rendesen a, a fickó. Tehát nem tűnik egy ilyen kősziklának, és tényleg így az ember elgondolkodik, hogy, hogy mi is lesz ennek a vége. Nem tudom, hogy egy ilyen hatalmas művészfilm vagy valami, de ilyen akciófilmnek tök jó. A Bricklayer meg a kettő között van. Pont most, tegnap, tegnap előtt újra néztem a, mert most éppen így Blu-ray 4K lemezeken nézem a Batman trilógiát, ugye, és most a Dark Knight-ot néztem tegnap, és abban is ugye a Two-Face, és most Persze. arra le Aaron Eckhart, egy csomó ilyen b elkezdett csinálni ilyen ipari gyártó, gyártási folyamatokkal. De ez még így számomra megnézhető volt. hogy nagyon erőltetett, hogy miért viszi a, a kőműves szerszámkészletét egy ilyen nyomozós, izé, büntetős repülőútra, meg mit tudom én. Nyilván erőltetik, hogy mit lehet a, a, a különböző ilyen nem is tudom a nevét ezeknek az eszközöknek, amit a kőművesek használnak, kőműves lapát, meg ilyenekkel mit lehet csinálni, tehát ez ilyen de delegár, nincs ez a fajta ilyen uh, John Wick-szerű mint a Beekeeper, hanem csak egy, tényleg egy ilyen, amire azt lehet mondani, ilyen straight forward akciófilm, hogy ott uh, megcsömörlött CIA ügynök, és elment ilyen kőművesnek, és maximálisan kiéli a, a az ilyen precizitásra, meg a, meg a rendre való vágyát, mint kőműves, és akkor jön az ellenség is, fakörán, find out. Úgyhogy szerintem azt is így egynek meg lehet nézni ebből a triló, három, három filmből, ami összekapcsolódik egy B betűvel, meg, meg a, a szakmákkal, meg a férfiassággal. Uh -huh ezt a b adom a többit azt uh -huh. az, az, az nem, nem fogott meg. Így nem Nekem nem van egy ilyen projektem, hogy, hogy jelenkori kortárs akciófilm nézés. Hova is írtam? Ezt elkezdtem vezetni. Igen, hogy van erre a, tényleg a, az igazi erős példa, Liam Neeson, ugye, aki igazi színész, de aztán <gül> kemény idők álltak be az életébe, és elkezdett a téken filmmel, 2008-ban ilyen akciófilmeket gyártam, és összeírtam 20 darab akciófilmet, amit azóta készített. Egy uh, csökkenő, egyre csökkenő minőség, vagy egy is volt egy csomó rész, de azon kívül tényleg, tehát 20 plusz ilyen akciófilmet csinált. És uh, létrehoztam a, ebben az Excel táblában egy ilyen uh, rating skálát, és uh, a Commuter például 2018-ból az a az mondjuk a, a 5, 5 per 5 a Liam Nielson skálán, és a 2023-as Retribution című filmje, az például a kettes, kettes ezen a skálán. És akkor most Aaron Eckhart is felkerült erre a listára, ő csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab filmet tett a listára 2012 óta, 2012 óta de az utolsó Pár évben, 2020 óta így begyorsított az ilyen ipari akciófilmekben. Szóval ennek is megvan a varázsa. És az utolsó dolog, amit még így film kapcsán be akartam ide dobni, egyrészt a Dark Knight, az tök jó volt, bár nagyon hosszú. És múltkori epizódban beszéltünk a Michael Mann filmekről, meg a Heatről. És tényleg ja. mennyire lehetett érezni, hogy a Heat inspirálta ezt a, ezt a filmet, meg Christopher Nolent az ilyen Üldözős jelenetekkel, meg a sútáltal, meg mindennel. És kíváncsian várom, mert nem emlékszem, hogy tetszette vagy sem a harmadik rész a Dark Knight Returns. Pont. Uh, én nekem a, én az első Batman, amit Christopher Nolan rendezett, az szerintem tök jó volt a felé IKB, és az onnantól kezdve szerintem semmi nem volt értékelhető. Nekem el szerintem a Dark Knight nagyon erős film, és a Heath Ledger tényleg nagyon őrült benne, nagyon-nagyon őrült benne. De nem, szerintem, ne. Én félelmetesnek találtam a figurát. Igen, igen, igen. igen, igen. Ah. És a Heat utánzó jelenetek is nagyon jó benne az ilyen shootout shoot jelenetek. Szóval érdemes megnézni csak de, de most nem a Batmanről beszélsz, vagy igen. A Batman Dark Knight-ról. Ja, az, az OG 2008-as TDK? 2005-ös volt. Christopher Nolan, ja, The Dark Knight. Figyelj, én azt javaslom, hogy a következő témát, amit ide beírtál, Irodai Fogdosás címmel, ezt rakjuk át már a következő adásra. Egyetértek. Oké. Okay, hát akkor... Egyetértek. Szerintem ne, nem érdemes egy meteorban az összes puskaport elfingani. Oké. Okay. Oké, okay, rendben. majd. Majd így szépen, amikor, amikor odajutunk, akkor, akkor azzal elkezdjük. Akkor kellemes kedves, mindenkinek. Kedves hallgatók, az élet iskolájában.